Випекла ж вам печиво, сльозами випекла. Думаю, тебе вже нема, а хтось все одно навідається з партизанів. І свічечку запалила на твоєму хлібі. Це ж ви підбили машину за тим бароном, що приїхав землю собі наміряти. Виходить, ми. І нічого вам після цього? Після цього посунули в ліси карателі на чотирьох машинах із двома гарматами. І як же? затаївши подих, притулилися до свого такого рідного і такого химерного чоловіка. І бачу вона нажилась за нею. От нагорюватись, нагорювалась до Несхочу. Зустріли, як треба. Повертались вони вже на одній машині. Багато в них машинерії, багато. І перед очима проходить те, чуже залізо, що несе тільки смерть. Дарма. Скоро поменшає і машинерії, і ще чогось. Бо коли йдеш по чужу голову, неси і свою. І замовкли. Він ще раз побачив останню сутичку з карателями. Ще раз прикинув у думці, де і як дістати вибухівку детонаторів. А Марина сумно думала про нього. Розміняв чоловік шостий десяток, та не мав у них навіть Тижня спокою. Інші, дивись, молоді, здорові. Відлежують собі боки в різних закапелках. А цей ніде не зігріє місця. Що ж тобі їсти дати? Я борщу, хоч оскомовитого підігрій, а я на хвильку гайну до Володимира. Як він тепер? І досі в кузні мородиться. Тільки чого тобі вночі колотитися і людей колошкати? Справа є, я хутенько. Готуй борщ і не журись. Підійшов до вікна, та й покректуючи почав вибиратися з хати. Що ти зробиш з оглашенним? Подвір'я молодшого брата Володимира було поруч з його двором. Отож, не виходячи на вулицю, чоловік переліз через тин і городом добрався до ошатної в біленькій сороці хати. Спросоння гавкнув рябко, та впізнавши голос чигирина, замовк ударив хвостом у пересохлу тюпу. Навсті ж розчинилось вікно. «Хто там ночами вештається?» – густим басом запитав Володимир, який, видно, і досі не спав. «Це я». «Ти?» – здивувався брат, вихнув у вікно не меншу, аніж у Михайла бороду, і вже радісно. «Воскрес?» Як бачиш, та заходь скоріше. Ще на порозі Володимир могутніми ручищами молотобойця стиснув в обіймах брата, поцілував і поволів до оселі, де в темряві, одягаючись, туманіла його дружина. Жінко, чуєш?» Михайло знову обдурив Костомаху. «І до брата, це ж у який раз ти воскресаєш!» «А я не лічив», – посміхнувся Чигирин, знаючи братову вдачу. «Лебоню п'ятий? Ось давай нагадаю, коли ти забув. Що ти мала, чоловіче, обурилась Христина?» Подягнувшись, вона підійшла до дівера, притулилась до нього, витираючи рукою в її. «Що вже ми з Мариною наплакались, і в твої, і в нашій хаті?» «Ой, Михайле, Михайле!» Ще й досі у неї під очима патьоки не висохли, в'їв Володимир і почав роздмухувати в печі вогонь. Вечеря ти будеш? Спасибі. Так чого ж тоді прийшов вночі вирипувати хату? Аби тільки розбудити нас? Володимир, як тобі не совість наш застогнала Христина? Вона й досі не могла звикнути до таких розмов братів. Не слухай, жінку, його, а зразу смаж яєшню аж з цілого яйця. Що не слово то золото? От за ким кіно плаче дрібними сльозами. Христина поставила каганчик на стіл і почала поправляти ковдри на вікнах. Потім зажурена стала протидівера. Як же тобі, Михайле, в таке време? Часом з квасом, порой з водою, а найбільше з бідою, зажурився її добрий вид, її добрі очі. А він інакше не може, «Щоб не вмирати і не воскресати», – знову не витримав Володимир. «Христос раз воскресав, а він п'ять разів, бо техніка тепер інша».